Kapittel 13 Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, profeter om Israels profeter som profeterer, og du skal si til dem som profeterer av sitt eget hjerte, «Hør Jehovas ord. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Ve de uforstandige profetene som vandrer etter sin egen ånd, når de ingenting har sett.» «Som rever på de herjede steden er dine profeter blitt Israel. Dere kommer så visst ikke til å gå opp i revnen i muren, og dere kommer heller ikke til å bygge opp en steinmur for Israels hus for å kunne holde stand i striden på Jehovas dag. De har i et syn sett noe som er usant, og en løgnaktig spådom, de som sier, «Jehovas utsang lyder», enn da Jehova ikke har sendt dem, og de har ventet å få et ord oppfylt. Er det ikke et usant syn dere har sett, O en løgnaktig spådom dere har uttalt når dere har sagt, Jehovas utsang lyder, enda ikke har talt noe. Derfor, dette er den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi dere har talt usannhet og i et syn har sett løgn, se, derfor er jeg imot dere, lyder en suverene Herre Jehovas utsang. Og min hånd er vendt mot de profetene som i syner ser usannhet og som spår løgn. I mitt folks fortrolige krets skal de ikke få bli, og Israels hus register skal de ikke bli oppskrevet, og til Israels jord skal de ikke komme. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er den suverene Herre i Hova, fordi, ja, fordi jeg har ført mitt folk vil ved å si, det er fred, når det ikke er noen fred, og der er en som bygger en skillevegg, men forjeves er det noen som pusser den med hvittekalk. Si til dem som pusser med hvittekalk at den vil falle, det skal visselig komme et flommende skyldregn, og dere hagelsteiner vil falle, og et vindstøt av stormer vil bryte gjennom. Og se, veggen skal falle. Vil det ikke bli sagt til dere, hvor er pussen som dere pusset med? Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Jeg vil i min voldsomme harme så la et vindstøt av stormer bryte løs, og min vrede skal det komme et flommende skyldregn, og ved voldsom harme skal det være haggelsteiner til en utryddelse. Og jeg vil rive ned den veggen som dere har pusset med hvittekalk, og styrte den til jorden, og den skrunnvål skal bli blottlagt. Og hun skal visselig falle, og dere skal få en ende i hennes midte, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og jeg vil fullbyrde min voldsomme harme på veggen, og på dem som pusser den med hvittekalk, og jeg skal si til dere, veggen er ikke mer, og de som pusser den er ikke mer. De av Israels profeter som profeterer for Jerusalem og ser et syn for henne om fred, når det ikke er noen fred, lyder en suverene Herre Jehovas utsang. Og du, menneskesønn, vend ditt ansikt mot ditt folks døttere, som opptrer som profetinner av sitt eget hjerte, og profeter mot dem. Og du skal si, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. «Ved de kvinnene som syr sammen bond til alle albuer og lager slør til hoder av enhver størrelse for å jage sjeler. Er de sjeler som dere kvinner jager og fanger slike som tilhører mitt folk, og de sjeler som tilhører dere slike som dere bevarer i live? Og skal dere vannhelge meg overfor mitt folk for noen håndfuller bygg og for noen brødbiter, for å bringe død over de sjeler som ikke burde dø, og for å bevare i livet de sjeler som ikke burde leve?» ved at dere lyver for mitt folk som hører på løgn. Derfor, dette er den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg er imot båndene deres, dem som dere kvinner jager og fanger sjelene med, som om de var flygende skapninger, og jeg vil rive dem av armene deres og slippe fri de sjeler som dere jager og fanger, sjeler som om de var flygende skapninger. Og jeg vil rive bortslørene deres og utfri mitt folk av deres hånden, og skal ikke mer vise seg å være i deres hånd som et jaktbytte, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Fordi dere har gjort den rettferdige hjerte nedslått med løgn, enn da jeg selv ikke hadde voldt om smerte, og fordi dere har gjort den ugudelige hender sterke, så han ikke skulle vende om fra sin onde vei, for at han kunne bli bevart i livet, derfor skal dere kvinner ikke fortsette å se usannhet i syner, og spådomskunst skal dere ikke lenger drive med, og jeg vil utfri mitt folk av deres hånd, O det skal sannlig kjenne at jeg er Jehova